Johan på bröten och så Ungjan där nere. Han som bytte ihop vidare och spilla klaver. Det gick att till Lina i brötsom lördags natta, Och de bultade på dörrar och Lina åka nu. Och Johan på brösen han björna på gött sprut. Men Ungjan, diktaren, han sang för klaveret. Så käften var för er. Han sang och sa att Lina var med ro. Änna rakt som pannkakor med krösebord Och för den lyckas så alla Så sang han och brann. Han sang och han sa att han var ung och stark Men att han hade i bröstet en i verk Det skulle väl inte vara så i venlig, Det skulle väl vara så kärligt Han sang och han drog och så fint det lät Så själv han kände sig rörd och grät Han såg bara skälla där norra. Han glömde bort jorda Men Johan på brösten. Han kom siktenes hand med sin stru Och han fick lina med sig bakom en Sedan Till den så hon alltså glad i götter som hon rätt förrör Och så satt vi sen ner i en grusagrot Och så la de ett i ihop Och det blev alltså tärt bakom väggen och i och neja Men ungan, diktan han hörde, han såg i smakt Han sang och han drog sig fram Och där stod han sen Hemska lena skärven i Och tårade i rann och näsa Och det där gamla språkna klaverade höll han i fång Så där stod han ut ett peåset först Det var inte han kallade för diktere lust Det var för diktere lust som Fröding tänkte på när han skrev den där om stöldighet, säger världen, där den låter så här. I ska vägna er råmet ett straff, för en lever bara död ur. Om dagen tänker tänka på natt, och i sol ska en tänka på snö. I ska gråta när livet är glatt, och inte du vill det du vill, och det är allt stöldig sats. <skratt> ja, jag har allt med på att det är allt skratt med svärt att höra på folk Som bara tänker på att det klä i ett och att. att sola skiner och hela världar ut där roligheter och glädje Ett gött för länge livet fler de säger Och den som sa det han hade alldeles han tycker jag